Яку, очікуючи, косарів та женщиків варять не в хатах, а на подвір'ях. Ось над таганком, під яким зітхає полум'я, схилилася бабуся. Що ще шепотучи вона, немов чари, сипле в картоплю сіль, підводиться, і вогонь вибиває на її зморшках сліди іще кріпаччини. Почувши кроки на вулиці, повертає голову до воріт і питає їх. Це ви нарешті? Ні, бабусю. Це не ті, яких ви очікуєте. З жалем відповідає Данило, заздрячив душі простому селянському вжитку. Стара випростується, підходить до воріт. А хто ж ти, дитино? Звідки будеш? Я здалеку. Тоді заходь до нас. Скоро прийдуть мої діти, внуки. Ви повечерюєші з нами. І така добрість стоїть у її старачих очах, що невідомо, в кого хочеться випросити їм ще довшого віку. Ви не знаєте, де живе директор вашого радгоспу? Чому ж дитина не знає, де живе добра людина? То з поганою не хочеться знатися. Он перейдеш місток через сни воду, то сразу бери на ліву руку до школи, а від неї на праву руку, то прямо й дійдеш до панського палацу». Недобаром Данило добивається до колишнього панського в білих колонах будинку. Тут лише в двох вікнах світилося світло. Хлопець припадає до одного напіврозчиненого і одразу ж бачить зігнуту над столом постать Максима Діденка, з олівцем у руці він хмуриться над якимсь зведенням скатертиною і тихенько наспівує їй. «Скатертино, скатертино, над тобою марно гину!» І хоч як тривожно надушив Данила, але він не витримує. «Максиму Петровичу не гиньте, живіть собі й нам на втіху!» «А це хто?» – скрикнув Діденко. Підійшов до вікна, скинув бровою вгору і пошибки запитав. «Ти?» «Я», – притих Данила, мов, перед судом. Діденко для чогось мимохітю озирнувся. «То заходь, морщі!» «Чи варто?» «Заходь без зайвих розмов!» Данило зайшов у просторий, Обвічений плакатами і грамотами кабінет, у кутку якого стояв дорідний сьогорічний Сніпс Жита. Діденко поклав руки на плечі парубка, наморщився, не знаючи, що розпитувати, що казати. Залягла ніякова тиша, у якій Данило чув биття свого серця. А в цей час із того вікна, що виходило в сад, обізвалися тихі голоси. Які в тебе очі гарні. Хіба їх зараз видно? Не вірила дівчина хлопцеві. Я їх завжди бачу перед собою. І в темряві? В темряві вони мені світять неначе наче зорі. Ой, болем стрепинулося у дівчині. Ти чого? Мама казала... Що їй замолоду це саме говорив батько. А як одружився, той почав пригашувати ті зорі. Так то за капіталізму було. У нас такого ніколи не буде. І не повинно бути. Тільки ти без рук. Діденко ніяково посміхнувся. Комусь любов, а комусь папір'я то як ти, Даниле, до мене потрапив? Прийшов як до батька, порадитися прийшов. Що мені робити в цьому світі? Ви ж усе знаєте про мене? Знаю. Лиха звістка не лежить, зітхнув Діденко. Ступач тебе з'їв. Ступач. Та безрозсудний жорстокосердець, Колись він був наймітчуком у такого дядька викрутня,